Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun megjore falendojm, do të bërtim tim falë kërkojm dorso lavdat e bekimeve të Allahut qofë i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes dhe i shokëve dhe të çdo ato që ndjekin këto rrugë drejtinë fun të kësaj bote. Ë ndrojmë zonë të takimin e kaluar të imë përmandu në disa prej dobive dhe mësimive që mund t'inëzirim nga e në gjarja atë mërshme dhe që ndove që të rënditi medinë në pejgamberit sërëllahu a.s. Rasti kur një grup njerëzish mërën në guzimin dhe akuzuan dhe shpifën për gruan dhe familjë në pejgamberit sërëllahu a.s. Dhe kemi të nëse këtë ka qenë një pej rastëve më tronditse dhe më të rrezikshme që kanë rrezikuar shoqërinë të selënderte pe e pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem në Medinën e tij. Duke pasur çështën e këtij rasti kaq i ndiksuar dhe kaq i rëndësishëm, ne e kujtëm në takimin e kaluar disa dobë e edhe sot inshallah bëhet në amrin e Allahut dhe vallëz munduam të më përmendën s'do vitira. Për dobive që dalin prej këtij rasti është edhe një mësim, i rëndësëshëm që duhet me kuptu drejtë. Kur këh njerëzit frynë të raziret të ndryshme, fitënë, probleme, në këto raset të ndryzër në rruzër, kamë të që edhe njerëzit e mirë, dhe vëtë shumësin qartë, ndoshta në u përshri dhe me u pozicionu gabimishtë. Kër kalena ja frym, kër kalena ja fortunë, kuptuën pas ta i gabimet. Mirë për nuk është njët me i kuptu gjerat kër ndodhë fortuna edhe kër kalena ja. Në njerë nga njerë kër gjykojnë në gjykojnë nga jashtë sprova, nga jashtë fitënë ja. Për të kërse me qenë mërana, kërse me qenë gjykojnë kër të nërjushatë. Nga se, dhe tëtë, kër përmbjusën gjerat, kër mjegullohen, kër s'ilën problemet, nuk është let me koni menqër, nuk është let me qenë stabil, i qëndër u shëmë, e kër kalojnë, kër njerëzë kuptojnë kush e ka bo, e pse ka ndod, pas e letë me marë që ndrej me ndod. Për këtë arsujë, në korat e tila kërkohet me qenë shumë i matër, më Ma dje shumë më te i përse zakonisht, i but, me i marë gjyrat nga dalë, mësë më ngut, nga se ka mundësi një riu me shkaktu pasoja të pari paru shmë avto. E pomë se pegamberi sasallem kodole në gjami dhe ju drejtua shokët e ti me një ankes nga shere dhe keqja e ati një riu që shkakton të trazila vazhdimështë medine, ablajben ubejben saluri. Mirë po aty unë dezen dhe një reagim i njerit për asabë shka këtoj reagim tjetër e ajë reagim shka këtoj reagim tjetër dhe gati sa nuk plas i shiri ku në gjamit për e kamerit sëllëllahu alësatër pëndaj në kurat saktuara të nërëzër një fjallë mund tjetët e tëjpërt një qëndrim mund tjetë i rëzikshmë i cili qëndrim ose fjallët cila në rëthona të zakonshme nuk kërti qëka e madhe mi po në rëthona mund trazirash, problemesh, një gullirash, mund tjetë shumë e kushtushme. Për gëtë nga ka preferu, për i kamerë i sasë, më dhe nga ka rekomendu që në kora kur, për shambull gjithë mund tjetë të psheluara, esenë që është më shme full njëre. Esenë që është njëri mu më marë punë dhe tjetën. Esenë që është më shme pu përzi. A tje ku ka mundësi me gabu dhe me shkaktu probleme. Në i së të shumë, për shambull, Ma gjatë do gjykojnë. Sukut. Le të thefondon, të shohim se ka epilogun. La një herë të më anë që ata që janë kompetent mirë me këtë çështje këtu më radh, pse po ngutesh? E kur ka lan Pone Menova, Pone kishë këtu, apo pasën garkon bete me gjuna, Allah na ruaj, hinni kuin hak, apo kozandikon, shpifrdikon me këtu më radh. Andaj, do të thon, këtu raste mund mund, ethe njëri gabon, i mëançi li gabon korosic ka kaluar në historinë islame ka pas dietar të mëjtë më anë që devas shumë mirë por kanë gabuar kur kanë lënë atësh letsh me me Gjykumin por kur është kur është traziran këmp të asaj këm fitneja nuk kanë të letë me Gjykua atë. Atë dyshonë të gënjë për shemb atë ashta mospajtimin mes ashabët e pejgamberit s.a.s.l. mes Aliut radiullahu anhu dhe Muawijut E njerës së në kuptojnë që shë ndodhe kjo, për. ndodhe, kërë ndezën, dhe më hanë, kërë ndezën e, e, ato gacat e fitness që i shkaktojnë njerës të pëndërgjensë që njështë pëndërgjensë që njështë këqij, ziliqarë, ka më të dhe që flaka asoj gacatë me rukët e njerënë mirë, të imë njësaj nërë të imë gullu dhe svitë të ua, përëndhe edhe është që ka ndodhe që ka ndodhe, Edhe asahu i ka ndot, ta bëni i ka ndot. Çdo ku pini vetë ndot. Atë kërkohet më shumë me kujt njëri me një mirë kuptuar. Tjet më gjoks hapor, ka dal, edhe pse ka kapur di kush ka thonë te kalojë. Nëse njëri vë që është i kapur ose përshëmundohet ose e kusht më rrave. Në kërkohet më turi shumë më madh, urtësi, gradualitet e kusht më rrave. Do vi atë që ndjen pse ksoj të rrethon është se Qallja dhe lavala kur e tretën kët problem në surën Nur. E tretën edhe me një ngjyrim çertues. Pak i çerton as hapet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më së nis një grup etyne. Tësu nuk i kanë dërmuar, nuk i kanë dërmuar mase mjaftueshme që me të të kaluë me sukses kët provop. Do pas soi Allah xhallahu ta thot Ia idhukumullahu anta'udhu li mithlihi ebedan Allahu jalla wal i parasi që më kur mësë më uqtun këtë janënje, kur mësë më ndodh kërë, që ju ka ndodh qëka të më ndodh kërë? Aja që të thë pegamberi sasërëm La yuldhëgul mu'minu min juhrin wahidin marrëtëjn një musliman nuk ndodh që më uqafshu nga një të brim dhjë harapën që mësë i këgabu i ke besur nukujtë më shqyëse që duhet, ato. ka mundësi i ke besur vetës më shqyëse që duhet, nukëfëndun nga vetë, heto, dhe ke ranë gjuna, e ke shqyët, a par, e ndonë, në përshëve, nëse te pri besën vetës, nëse shumë më bëshëtënë forëzën e të të të të të të, ki mundësi me dërstuat, etan i ka leallat e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Bevonë do kinim se në situata të caktuara gavimet éventuale janë më të falshme. Është hera e parë nuk ka provoj, nuk di njerëzit rrshasin e kështu me radhë. Mir po, i njëjti filmi, e njëjta histori po përsëritet, e prap i njëjti gabim e tash kur arsye. E ta pse nuk po mëson? E ta pse nuk po për, nuk po përdor përvojën e kaluar për mëqen më stabil e kështu me radhë. Allahu ju thon, Allahu ju porosit dhe ju rekomandon që mësë të këthejnë i mësë i kërsa ishë të përënë. Ka pas pakluhatja, ka pas lëkundja, ka pas dhëso fjallë që ka ndalë, lërga së i kuptim që më buë gati si e jo pale e, e, e, e, e hipokritve, monafikave. Jo, bashkë ashto, mirë pa dhe s'ka pas dhe në prejnë, s'ka pas verifikim, Allah ju ka më pësu më të që kështu të të me buë, mirë pa që nuk ndonë dhe. Ndaj të njërë vëzër, njëri harran, habitet, si kursa që kamë në pikën e pëllën e këtu, kur kavdekë pejgamberi s.a.s. qëfar bëndë të Ameri? Kërcënën të gjdëkja një qëllë i mërë gudëzim në tonë se kavdekë muhammidi s.a.s. Ameri e ka dit që pejgamberi s.a.s. e ka dit, dit, dit me për po, kë, kë, kër kanë dodh goditja të atër atëra, të atëra, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t La të them thonë dikujt, po sapras, po vesh kur ti kapën atë atë, është atë që dihet se sapra është ke ndrysh sapra. Është atë që dihet se si butësia gjithajin ketë tani pak ndrysh sapra. Prandaj edhe duhet njëri me dështun, duhet me u gab me gabu mirë, po duhet të marrësim. E marr provoja. Me kuptuese, ku janë ato pikat e dobta që duhet me i forcuar dhe duhet me u përmirësuar. Ku janë gabimet, ku janë lësimet që nuk duhet më të përsëritet, e kështu me radhë. Prandaj që ka së menqër dhe së buku në ka mësu pegamberi. Dyhere, në këtë vrime ke po, kërë kështi durinje ka fshu, gati e kënë të dekë, ke pështu, ose është i prapë durinë se prapë ka fshu është, kjo është të monë mënqëria që në ka mësu me pasë pegamberi, sëllallahu aleyhi oselema. E tërita që manën për kësaj që të është të ndërëzër është edhe trajtimi i qës Allah janallahu ala që është disa çështje caktuara i ka trajtuar në nivel të lartë të seriozitetit dhe rrezikshmërisë. Për shembull, si trajtohet shirku në Kur'an? Në shumë serioza, mos gaboni se këtë punë ju ofrojmë. Mos ulçoni se në këtë çështje pron nuk, nuk ka mirë ë ja. i ka thon pejgamberi sa salë selam Nëse ti, ولئن اشركت, nëse ti po shërke, ti kushtet dhe e habaton veprimin e huk. Që që që që idhujtari, ky adhurorimi do kujtet pas Allahu la wala kamt shkaktu rënëm të punëve tua. Që është domon trajtimi pa kompromis, do nuk ka nukon idhujtari, po domon prëgëldje edhe diso tema kështu t'i në Kur'an, përëndaj, sërëzitet në temave dhe rëzikë në t'yne nuk duhet me e marë nga këndi i perceptimit personal, po musë, po më doku që kështu të bashkë, po, po, po duhet me mua nga këndë vërhtimi i Kur'an-urë. Qështë ka të rektu allahu gjellë lewara? Po? Atë që ka bua allahu të madhe, duesh me u eduku, me e të rektu të si të madhe serioze. Atë që allahu se ka të rektu kështu të duku dom për shtatë valve të Kuranit apo. Edhe çështja e ndir dhe morale. Zoti xhelavana ka thëtu në një mënyrë më vërtet shumë prerë që ti jemi shumë të kujdesshëm. Prandaj nuk ka thon për shemb mos bëni amoralitet, zino wala taqrabu zinah, mos u afani. Do shikoso son larg eprin ka çështja. Pra kujdes. Për këtë arsye deri gjinoi më të urrethot e Allah xhelavahu ala është çështja problem që i kanë me më ndirinë me moralinë. Kanë e kanë ka ndalu shikimin, ka përsahtu regullat caktuara, të onë që si me osilë dy gjirit me zvete, kanë ndalu vetëmin, e shumë gjitha tjera, ka përsahtu regullat të ullëstimit, madje dhe gruja si ullëstani, kështu më radë, gjitha këto për të farë asyje, për me erujtë ndirinët. E tash, kur dikush për shambull, qështja ndirin të kaj nuk është në në n Realimis nga kjo nuk kam me qenë as preventivat nivel le dukrator. Normaloj këtu po. Pranësinë njëri, nuk e ka problem, nuk e ka problem për shembull shirkun. Sa flasim i mall për ta. Ai betimi në ndonjë kujtje pasallotë ko, do të më hiç problem ato. Apo edhe këtu dikush, prand se ka shumë serioz, nuk e ka shumë problem shoqënor. Për shembull çështën e ezinos. Ai shikimin e nënën, kishmë se ka të më hiç Apo, përndaj nëse qëlimi është a i përfundimi, epilogu përfundimtar është në nivel në dur, të gjitha mjetët që shpinët e ka me kërë në nivel në dur. Për këtë arsujet na duhet të të me përrosi një si masa. Nësë nuk na bëjmë përshype shumësimet e fesë për qështë në regullimit më raporte mes uqinive, atë me zëgjënive, ato duhet me shukur sa thukullë edhe përfundimin është rashti i, i, i luhator, nuk është nivel në duhur ato ai. Mezu, me teksa koronet. Edhe hadith te kemi qepurim qoftëse për këtë çështje, jo rolha rançira trupi njerëz, subhanallahu. Në smolla, a, uh, sikurse e kam qepurim në raste kur dikush ankohet tot për shembull, nuk po më nën kët gjuna. E kuptoj më nën kët gjuna. I tham ti nuk po njëkë gjuna, si më ditë më një, kët gjuna vallahi të mjafton me largu peshab. Ai ditën kuptim përgjithshëm, është ndaluar, kështu ka qenë ja japta. Çdo gjynah që ekipun e mor largupti. Çfarë do kofta? Ti e vjen së xhynah, pas pikë në përgjithësimën e din. Po kipën e mor largu dijesë. Pas Allahut, Allahu tha që dimë fillim me këtë, se kontestojm kët, po në kuptimin e shkapeveve nuk ka faktor më i rëndësishëm se dija. Më sa jë. Le të zë. kujtoje vetes, shikosh çka thot Allah, shikosh çka keqja. Gjithsa këtu, domosht ka këto në lloj, pastaj imunitetit më aftushëm, më mbrojt për e ati gjunahaj. Viri po, nuk ledzam për, nuk dëgjam për këtë, nuk dim për këtë pas, asoj dhje se përgjithme që nuk banë, ka nga një nuk është më aftushme, nga se presion i gjunahajt është maj madhë, se sa so më bështjelësi mbrojtës nga këj gjunahajtëm. Ne duhet me fuqizu izolimin, më bështjelësi mbrojtës. Nëse njëri për shambull, jetëm me një Çu temperatura dimë skupost, ka lagështi, ka bien shi, bien borë. Do të mjaftohet menistryes e zonimit. Apo ai në zonim ka e thot, e i thotë, e komizulu, e izolues ai. Epo jo konform kursë klimatike ku po jeton ti apo. Do të, të ky zoni vështirë mirë, po diku tjetër ku s'bien borë kur, gjithonë zalt. Ai ja, mjafton kaç. A mandvanin ku tjetër? Duhet me koni izolim i ndryshëm. A ndajë ti? Varesht pe rrethana dhe pe ku është, pe vënë ku tjetër, të, të, të, të, të duhet izëllime, nuk duhet qashëm izëllim, përshamun, se filon në gjunajën nuk kërë qashë të mëhon i rëzikë shumë, këma dikun po për ndaj edhe varsish për i kësoj për shtatu izëllajme të ndëndë, imunizaj e varsish për rëziku që të vijen nga jashtam për mësime që mëni më tërsh të dhe që ka një pegamberi sallëm, një mujdit po prat një përgjigje po prat në mëni qëtërim A kjo me kuptuese ai ka qenë njëri. Dhe ai është i dërguar me Allah xhënëva. Ja tash këse radhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa, sa, sa, kuptim logjikës mes njerëzve. Kishte më më thonë jet ja kurr. Po ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë ka qenë problem. Po prancë shollë nuk punën shollë ato. Po ti kështaj, po ti s'e më jeni ai që ka shtu Koranin që më thon disa jetë këtu. Zoti ka thonë se skaboi, po po rani dhe kaç. Nuk thon ta azën nga se presë shpallën kallëza në lutje. Dhe ka shumë këto ngjarje kur pejgamberi sa ose mbetet. Mbeteti i pa i parëntuar, prart nga Allahja në shpalla. Sigurisht e ka qenë çështje kibles për shembull. Ku e kemi? Qad mera taqalluba wajhuka fi s-sama këndoj uljen tek qibleta tërdoha Allahu na pushtojmë që ti po kish kaqilli po prit kur me tëa leja mukni kaçapja kena me të këti, prit pak po von sërç ç'të ndorën tënda e kanë di kur vjen për shembull e pyet hoxhin pyetja dhe negocion me hoxhin sikurse ne kom kjo fe e hoxhës po do të pohaj diçka me të bën atë s'ka leje fetare s'ka mundsi fetar ku me ta gjetur atë po mund smar dai nuk negociuat në vendim. Ka marrë fund kjo, kështu Allah ka venduhes. Po, nëse ka detalj me shtu informat që ka mundësi ndoshta, me ju qasë qështë nga një këntet, një në një këntet, në një këntetër kjo. Mirë, po. Pasë që këjtë informatik e kësë kamo, që kjo është, dhe në basë që është do në vendimi, nuk negociuat, nuk kërkuat kompromis. Nëse Allah gjellohë kështu ka venduhes, po. edhe pejga mirin sa ose në, Presta mos folja. Ne keni kuptuar që të të nërën, nëse, kjo është përse kjo është për disiplinën. Kjo është për rregullat, jo e kaoset. Jo më fol kur çka don, e kur don, e qysh don, ka dal. E dinë Allahu kur zbrat. Rasti kiblestash. Rasti i i i i i i i i Aisha radhiyallahu anha. Rasti kur për shemb kur anëshëm ekes Një njëso piti nga të Medines, me piti i morën dhe sot pyetja nga hebrejtë të Medinas dhe shkuën me pyet pejgamberin ende pa bujërat ai me ikejte ka shku kur ishte meqes tek hebrejt në Medinas e kanisata kan provojmë pejgamberin e kanë dije i ka thon çka më veten na çetëri diçka që më nzon gusta sa të skandit të arabët s'kan pas provojë e ka mënuar se kjo punë më nzon gustë e kan marr 3 pyetje kan pyet në për të 3 pyet nëse përgjigjet pejgamberi sa pat Në përmëna, on është në odhkryq të mirëbesimit, po e përshin të ripytja. A në dinë i kanë për kefin, banurët e shpilës, Sabull Kef, i kanë për Dull Karnenin, ku shokon kë njërë edhe për shpirtin. E të përbanurën shponja, s'po vjenë me njerë përgjigja. Të të të logikishtë, e përsa Allah me njerës përgjigjit, le të këthen përgjigjit, që shkëna që e në. Oja llallor duke promë bazën e emocioneve të njerëzve euforieva. Edi nai kurat zbra te kur kallzantor. Apo. Ato kurseve veç më don përgjigje. Po më don mesazh mësim. Mësimi ka qenë që ky s'din kurje pamsun natën. Ja kuptuat ashtu. Se ky më kon që flet vet, ky më ti ju më kërkon përgjigje. Apo. Ua ma jën ti qon e hawa. Ai s'lënd nga vetja ti, nga teku i vet, nga epshin. In huwa illa wahyun yuha. Është spalla që i shpallot, kush më ti? si kurse ta në fund surrër kjaf. Surrër kjaf, ka dhonë për gjitje për të pytje. Për dy, për njerën ka dhonë surrër e sëra, para kësaj surrër. Kull in nëma en e besharun, mithlikum. Onë jam njeri së ju, a ju këmë thonë. Së ju jam u ne. Ju ha inajje. Vesh kam dëllëm se mu allah më shpallë. Për dajnë që ka qështë. As, dhe më honë, nuk duhet me të retu jashta njerëzores edhe me idhonë as mosin e shmoa, as mos e përblos, as mos u neeri ai mendimi i tij në mendimin e yonj, jo se ai është pejgamberi Allahu qallaj shpott. Kjo është mosata e Islamit gjithku çdo aspekt i mosata. Edhe në trajtimin e pejgamberit është mosata. Mes përbuzjes nën çmimit dhe ofendimet dhe mes glorifikimit e shehdmimit e rritës së tepruar dhe hyjnimit panëvojshëm të tepruar. Mosata, njëri që Allahu po shpott. Po çoft, edhe këtu edhe shum, në shumë raste ka duan çeshat pastaj edhe ku ajete që Allah e çorthon pe pygamberin sallallahu alajhi wasallam. Abasa wa tawalla. Apo Umrra le do largu ku shoq pygamberit. Sa pe kthen kryt e gjë e ul a ma. Më i jani verbal me pyetja. Ësë pygamberi me elitën, elitën e Mekës apo. A në një njëti ka qenë mirë, ti ftuftu fletu fol me ta, ka Allah ibn Umme me këtu me. Li vakt njëri një një vakt Ja sura Allah, tu engri ai varesh po shajme me kompromet. Ne ka ndat kuptim largove, veç pak se kom pun me këta tani. Edhe duke u shmont për disa spija, projektin se është nzon me këta, u prak u lëndu ky muslimanot. E Allahu jallahu e çortoi sura Abesa. Sura ka mos tabe Abesa, mrua. Apo apo? Ka marr këtu sura. Ai ka çortu Allahu xhandor. Me thon që Kurani mbi ti, se ka çortu ku ke pa dikush më çortu vetën e djallava. Pse për shembull u takshën njerëz sura nxhzab allahu allahu ahakun takshë te po po a ke dron njerëz vetëm paguash po për njerëzve ruaj për allah te njerëz vale, po, a ne konçi e kish ti kitab me pas në dorë ai ska pas në dorë ai kush ka pas si dorë me thon ky a jet për këtuku ky a për kët bankë kush jete me ato punë ky është ai allah jot lavala për çdo kuaj për çdo vend e kuptojë drejt po po jo më anulu e më dërgohu I me thonë, kjo ku nga jetë për, kush gucën kështu me bërë. Nuk ka drejt asë kur fejnë Allah Gjellalë u më përzi. Kjo është fejnë Allahot. Ne imi shërëtë Allahot, ne imi argatë rap të ti. Dhe kështu du të me kumtu hapëtë. Dhe pe i dobive që nëzirin pe i kësaj të mërëmëzër është edhe, e fundi dobive që du me nëzirë është. Pas i përfëndojnë gjarja, disa për asabve të pekamberi së e morën një denim caktuar përshka këtë pjesë marrës në shpifi atëtër. E se ka denim për këtë punë, nuk ka bashkët tjeshtë me shpifa atëtër. Që kurse në gjitha kohët në gjitha vend një që shpifi në shpifi shkaktuar në tërazina, denohen. Dhe njësa për asa për u denohen atër. Edhepse, si kurse ka tonë pegameson, ati që i zbatuat denimin dënja edhe për ndot, i konsiderohet që pastrim për të kallaxhë Laura. Dunia e lëndon imin. Kjo është hajër, më mund të më lëndon dunia dënimi do të thonë. Me këto penimet ta herat. Po Allah, dëpun, e, ka ralla për të punë nuk lën mundësi më lëndon dunia. Es ka. Ë atë problem, e çka bëhet është kush ka më shumë më lëndon. Po ka që pokor dihet për një punë e bën çkaçi këti. E dinjire. Ama e bën mës dihet tani saka këti, nuk dihet çka bëhet. Kjo është, mund kjo s'ka so, so, më pa qartësh më, më rrezikshëm. Pëtutje që morën dënimin për shpikërisë edhe mistahu. Mistahu i fundi i ofertë e Abubekrit ndaj Allahut Teala. Është kuramulika dënim dhe po më është upendua për këtë përfundoi çështja. E Abubekri e morni vendim ekstra. Ond të marr dënimin, u qortua, u kry e tash kë ekstra ka marr vendim që unë e ktisni më i mëton. Onë se ka qenë Abubekri që i ndihmon të vazhdimësh materialisht. Si ka pas punë më sot. Tha Abu Bakri, unë këtë muslimi më kujrrota. Atëra nojën dhe ranë këllaq këto me Abu Bakrim me gaboksat. Atëra zvitti ajat në vardim tjetër që flasën për këtë gjëje, duke nxit që mos më hiq duar nga dhikma, apo mos më ulargu për shkak kësaj. Feli'afu, ulia safhu, apo let feli'afu, let ti kalojnë këtë punë, haraja, ulia safhu, falni. Ana tu hobuna an yaghfira Allahu lakum. A nuk këni që juve Allah me janë falë? Edhe Abu Bakr i tha, gjithësës jëzatë, si edhe u këtë ju prapënë, vendimin e me hershët për me indihmu, jo në vendimin e ma me vërshët për me indihmu apë. Që ka marim kësa të në bëzatë? Ka edh dikush për shambull, subhanë Allah, nga, nga, nga hithërimi, dhe nga, e, ndroshta, mlefi, që i mle dhe të kunder dikujt, nuk me aftuat me atë, saka, zori, që i kash, ja ja, dhe në halome, obod, Çka ka kënaqë, çfarë do të marr? Ëh përpara njerëz nuk ka pas ëh nga dëshiqira, por shaqo që njerëzit me lezuh Kur'an kanë shpithë dha hadithe. Po boll ko. Hadithe që flasin për lezuh Kur'an, e çka si do të boll. E kush është sure, të bëj gjetcure, ka kërca, për kush bëj? Skobos për tu. E pse ke bëu këtë? Më nxit jas alo. Jo, su ni nxitim ashtu si i kandidat Allah çash mo. Allah. Li kur kurset për gjuna, Allah ka folur për gjuna ditë çito. Ja para qytet një dy drejthe me të merrun njerëz për shkak të E pse ti e çon gjunoal më tepër? Çka ka që ka bozu ti? Po njerëz jo. Ja, në kujtim namë e rrit dozën e të merret ose të kthimin të mashkullit që ka rritë zotë. S'ka. A leko do dodhiti për shkak për gjunoha, të gjunoa, të mroshë se ka buallahu çaq. A gjunohesh po është e keq. Kaç? A sërret ti për të vijës? As mos u sol në vi, çaq. A daj kanë përshëmull do njerëz e shohëm që kur të më fut për namazën atë A ka argumentit mi anflushme në Koran, se është namaz obligim, erëncia, falis, e obligim, so erëndësia e falës, e sa ka dhe që flasin për rëzikun e praktisis, që ka është, në me folë. Ja, nuk i mi afton kja, e tani trellojnë të rëgime, filoni kër u varrose, kësë u varrose, përveq me të merru ma shumë, që a ke me të merru të më varrë? Sunet vë Allah i kërkan, sunet e kërsen, ma farës e kërsen, ka, ka thonë Allahu. A tu prallë të vorëve, kushka nije, kushka një, kushka n e ja ka në qëllë vurnë, i ka do një gjarku në të e hungarë, në një arush të e hungarë. Këto sa në, së ka në vaj. Mas i kërstnon njerës, mas i të meron njerës, me ato që ka si ka kërstua, në no, gjenë në vajna. Ma është edhe, edhe, edhe e pandershme, përshambull, me i azbju dikujt vurnë edhe, edhe marrën për zdekti, zë banë këto. Pegamertëm ka këtu, pe në ka mësu, se përgjynojëve të mëdhaja është, që një dhe gjunit më të mia prop, po, këtë u jam luap, skiti që më ka rzuar. Po, filon e tua, filonin ah, i ke zgjift fytyra. Ah do bile. S'po më ka rzuar këtu, el me konjë çfarë ta, po nuk po. E pse le të shohë nit çka i bën më shumë fal. E ajëta që ka thonë Allah çka i bën këtu çamë u bu. E po këto si duket mjaftueshme. Këto sjus spotutin fort. Subhanallahu. Nuk no, joni ti mi tut njerz, as me tmeru njerz me më shumë se çka që Allah gjet lok apo kaç, çka gjinoj, mos e rrit. Vazhdo son. Ai nuk duhet më vazhdo për të vjerë se shpallës Allah xhënë lavda. Nuk kem nevojë apo. As me të marr hukur këkon, po as me doni më dikujt. Jo, Allah ka një ja, ja, ja, ja më Yo, skidrejt, ja, e, të kaç. Ai shkon halaje edhe një pasoshje më të mëshum. Jo sik drejtja bën. Sepse ti, çu she lon tani ti kit i më çeka don, që ka që ka pa Allah xhënë lavda. Mjafton shpresat që Allah ka, po Allah nuk ka mundsi me ju, gjinahqort syna. Kur kush më mis Allah xhënë lavda që po dhan ayat më i jashtë kulja ibadeti الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر ذنوب جميعاً thoj o ju cekni te prumoj gjunoje skreni lon gjuna pa apo mos e kpotni shpresat nga m'ira allah allah u afal gjitha mëkatet mjafton çapo do ma shpresë kaq baje ndo kur ka njëra për shkak më do shpresë sa njeri më i yosh duhet më përballoj vjesën. Për. Dhe Allahu xhellahu Allah te i tha Abu Bakr, "Ky e ka marrën dënimin e vet. Nuk bën dashëtim me dënuaj këso." Letar vazhdoi rrugën, vazhdoi animo. Nuk duhet më qenë çështja ndërtuar në hakmarrje, në urrëti. Ka gabuar dikush kërkon falje, vazhdohet normal apo. Ma dikush subhanallahu 100000 kërku halal, 100 herë të u mëo si ka pasur mlefë që kam pranë. Jo, ja, më ja, mjafto me kaq. Ka gabu, të tejkaloj. Duhet më tejkalu, jo më hakmor. Jo, jo, jo me jetu në frimin e uretjes, nërga së, nërga së, nërga së, gjithë nga bojmë, andaj, Allah në e faljë më katë tonë. Këto nëjësa për imësimime që dalin për kësa një njërë, dhe është një uh, pëllëtsime asaj që kemi folin të akim në kaluar, përse kën njërë asaj ka shumë dobi dhe ka shumësime, për shpesaj që na që kemi than të kemi dobi dhe uzimit njëftushme, që të ruhemi, nga Gazpromat, nga trazirat ndonjëa që mund të ndodhin, të dim se si më usjell, dhe të dim çfarë çmime më marr, dhe në përgjithësi të ndruhet të mësojmë, të edukohemi në frymën e që turma mësimo duke u morë më aq na përkat, duke u ndodhte kufit të, të vija, mos me të kalu. Nga sa çdo të kalim është dëprim, të premë gjë të premë është i rrezikshëm, mund të më shkaktojë njeriu probleme, dënime e të tjera që janë ndoshta të vëlla për tan duniamos loso për tan ahirat Allahu të shpoblet për umatën e shpresoj të takojmë takime të tashme dhe ta thërë Zoti u ruaj dhe të shpoblet Sallallahu alaihi ve sellem Muhammedin ve alih ve sahbihi sallamun alayhi ve sellem